Може, не красуня, але в неї такі чисті промнисті очі, струнка постава, сповнені ніжності, хоч і з зашкарублими долонями руки. А яка вона роботяща, не дружина. Тому, хто першим зустрінеться на її шляху і не обдурить її, вона отдасть усю ніжність серця, ласку, затулить одни прикриє від тривоги клопотів. Її змагає неусвідомлене, а може і усвідомлене материнство. Її руки самі гнуться крилами, щоб поколихати немовля. І на перешкоді всьому стоїть він, Василь Грек. Василь Федорович вперше отак ясно й голено обійняв ситуацію. Усвідомив свою роль, досить невизначену і неясну, сказати б двоїсту. З одного боку він мусить умовляти Валю не кидати роботу для сучасного і майбутнього інших сільських дівчат. Для того ж майбутнього немає права тримати її. А зрештою, при чому тут право? В чому воно? Хіба не в ній самій? Грек рішуче сів застил і за півхвилини написав записку директорові. Він знав, що завтра до нього прибіжить зі скаргою, завідуючий фермою. «До нього і на нього, а може й кудись вище, що, мабуть, він сам шукатиме заміну цій валі, і знайти її буде нелегко, що, може, навіть пошкодує, але інакше вчинити не міг». «На!» – посунув на край столу білий папірець. Дівчина ще не до кінця вірячи взяла листа, подивилася в папір, потім на нього, і в неї в очах знову зблиснули сльози. Хотіла подякувати, але губи не слухалися її. Та й не просто все те було для неї. Вона ще гаразд не знала, чого поїде, чи знайде щастя. «Ти ж там дивися, – ні сіла, ні впало грубовато, – сказав грек. – У світі до біса всіляких пройди світів» а ти, дівчина, щира й чиста. Вона спалахнула до кінчиків вух, хитнула головою і, забувши попрощатися, вийшла за двері. А грек курив цигарку, і якийсь час важко ходив по кабінету. А тоді штовхнув кулаком віконну раму, наліг грудьми на підвіконні, втупився поглядом у темряву. Він не бачив нічого просто почував, що потребує хвилинного спочинку. У берегах шаленіли солов'ї. Він послухав їх якусь мить і підвівся з упевненістю, що вчинив правильно. Останньою відвідувачкою того вечора була Ліда Куценко. Вона неабияк здивувала грека своєю з'явою. Він подумав, що Ліда навмисне прийшла так пізно, а може ще й перечікувала на лаватці під шовковицею інших відвідувачів, спохмурнів, сказав перебільшено офіційно. У мене зараз прийом в особистих справах. А я й прийшла в особистій справі, чи справді не вимушено, чи граючи, мовила агроном, усівшись на стільці і розправляючи занадто широку, занадто рясну сукню. Він, як і за першої стрічі, подумав, що ця одежина не пасує професії її господині, але не сказав того вголос. Та й, зрештою, це не мало значення. Свої обов'язки Ліда виконувала, може й неревно, але справно, не виявляла ніякої ініціативи, але планів і строків пильнувала і не потурала за погану оранку чи сівбу, і це, принаймні, поки що задовольняло грека. «Яка ж справа?» Вирішивши триматися тієї ж офіційної лінії, запитав грек. «Немає щастя, хіба це не особисте?» Василь Федорович покрутив у пальцях олівець, збирався записати агрономове прохання, поклав його на стіл. «Такою мірою особисте, що, мабуть, тільки від нас самих і залежить. А якщо не тільки від нас?» «Треба адресуватися по інстанції. Напиши заяву, розглянемо направлінні», – пожартував грек. «Випишемо, скільки там тобі треба. Або чимось замінимо. Картоплею чи кормовою редькою. Отож, бо й воно що редькою. Всі ми в таких випадках отбуваємо жартами». В її голосі забриніла туга. «А що тут скажеш? Коли воно справді в нас є або немає, коли є, тоді ми про це й не думаємо І не знаємо, що воно є А немає Починаємо шукати Щастя це, мабуть, коли нас не печуть Самі запитання про нього І знайти неможливо Не знаю Чому ж тоді кажуть Подарував чи подарувала щастя Це тоді, коли дарують обопільно а вкрасти не можна. В її голосі вже не було й краплі туги, зажури. Навпаки, там бреніли лукавство, насміх. І він уже не знав, що ж із них справжнє. Закрадене судять. Хто? Самі. Та й не тільки самі. Ото ж, бо, а ти, суддя, суворий, я знаю. Як і кожен голова. А так... Ти ж і суддя, і слідчий, і судовий виконавець. Я пам'ятаю про пшеницю тих хлопців. Мені те не в радість. Все перемішалося в тій розмові. І це викликало в нього роздратування. Я думав, ти про гречку. Ти за цим і прийшла? Ні, я просто зайшла на вогник. Була у вашому клубі вперше. Там сьогодні французький кінофільм. Вона підвелася. Струнка, сповнена гідності, поважна. Ти обіцявся розповісти про свою агрономічну систему і показати на полях? Будь ласка, хоч і завтра.